Розділ Я крокую по залитим сонцем вулиці, несвідомо підлаштовуючи крок під ритм пісні «Сестер світла», що доноситься з саду за східною стіною монастиря. Як спів разом з ароматом перекопаної землі та свіжо зрізаного розмарину пробуджує сотні гірко-солодких спогадів. Я проводжу пальцями порівним шаром цементу, що скріплює кам'яні блоки, навіть усвідомлюючи, що завдяки цим стінам дівчатка на зразок мене отримували безпеку та захист я ненавиділа їх. Один з блоків виступає трохи сильніше, ніж інші, а десь поряд є поглиблення розміром із кулак. Не раз ці приховані сходи дозволяли мені повертатися в аббатство, минаючи ворота. Останнє я піднімалася туди, коли магістра Томас простежив за мною, побачивши, як легко мені вдалося залізти на дах триповерхового будинку, рятуючись від вуличної банди. Я злякалася, що вляпалася в неприємності, вирішила, що ті кишенькові злодії його обікрали, але натомість архітектор запитав у матінки Агнес, чи можна найняти мене. А ще десь по інший бік стіни за сараєм з того часу зарито товстий гаманець з монетами. Я не знала, хто той справжній власник, сама стягла в кишенькових злодіїв, тому й не відчувала провини за те, що привласнила монети собі. Я зберегла їх на той випадок, коли вирішу залишити монастир. Звичайно, завдяки роботі на архітектора, в них відпала необхідність, але все ж таки приємно усвідомлювати, що у мене є заначка на чорний день. Діставшись до провулка, що повертає праворуч, головні ворота монастиря на південній стороні, і це не дарма. Південна сторона найбільше освітлюється сонцем. Через дорогу північна частина стіни, що оточує кварт. Я часто запитую себе, що виникло раніше. Люди ночі обрали околицю коліса, незважаючи на абатство, що тут стоїть, або монастир, спеціально збудували між їхнім кварталом та рештою міста. Але, гадаю, навіть матінка Агнес не знає відповіді на. Переплетені лози покривають і зовнішні стіни, і більшість будинків, і вікон, що виходять на північ, закривають своїми зеленими руками вузькі алеї, що ведуть до району Селенає. Ніжні білі та філетові квіти місяця розпускаються тільки ночами, коли люди ночі намагаються не виходити із свого кварталу. Біла квітка стиснулася в бутон, сховавшись від сонця і чужих очей. Кожен слинає поспішає додому, коли ти вирішиш розкритися для нас. Я наспівую пісню, що раптом виникла в голові, коли дзвоню. У дзвін абас. Діти в чаті її чи не першої, але я не згадую про неї вже кілька років. Чекаючи, поки мені відкриють, мимоволі вишукую просвіт, між листям у формі серця, хоча б натяк на те, що людина із шамом спостерігає за мною, і продовжую наспівувати мелодію, наче це зможе захистити мене. Шархаючи ногами, в мій бік прямує жінка, і вона мало схожа на ту, що колись навчила мене співати цю пісню. За три кроки до вона витягує скручену руку вперед, щоб Намацати, грати, а заплющені пеленою очі дивляться повз мене. «Хто там?» – хрипко питає вона. «Я». «Це я, матінка», матінко, відповідає я, не знаючи, якої очікувати реакції. Наша остання розмова вийшла досить неприємною, але тепер куточки губ на зморшкуватому обличчі піднімаються вгору, немов сонце на світанку, а очі осяють світлом, хоча погляд у матінки Аганес все такий же відчужений. «Катрін?» Так, прийшла провідати вас. Радісна обличчя настоятельки викликає подив, але незабаром рідкісні брови піднімаються, а рот згинаються у скептичній усмішці. Так матінка Гнез більше схожа на себе. Ти чогось хочеш? заявляє вона. Магістр Томас сказав, що ви не здорові. Ви обличчя не змінюються, тому в мене виривається зітхання, І я прийшла, щоб перепросити. «Хм, Мабуть, тобі дуже хочеться дізнатися про те, за чим ти прийшла. Настоятелька дістає зв'язку ключів з підсірою вовняної мантії, швидко відшукує потрібне, але й доводиться повозитися, щоб потрапити до замкової щілини. Як тільки іржава хвіртка відкривається із креготом, я входжу в арку і кілька разів моргаю, щоб зникнути до напівтемряви після яскравого сонячного дня. Матінка Агнес закриває і знову замикає хвіртку, пристібає зв'язок ключів до пояса. Мені хочеться пом'якшити цей незручний момент жартом. Ви не помилилися в моїх мотивах, говорю я. Я відчула запах імбирного печива сестри Луїзи ще біля самого святилища. Тонкі губи матері Агнес посмикнулися, коли ми йдемо по хмурим коридорам. Ну якщо ти вже пройшла цей шлях, то заслужила кухоль чаю. Настоятелька веде пальцями по стіні, як я кілька хвилин тому, але не віддавшися емоціям для того, щоб знайти, де повернути і не пропустити двері до своєї вітальні. Коли ми входимо із-за столу, заваленого бухгалтерськими книгами та пергаментами, схоплюється дівчина. Катрін. Видихає вона і на її обличчі з'являється натяк на пустотливу усмішку. Я закочую очі. Все ще Кет. Ти перша почала мене так називати, пам'ятаєш? Звичайно, пам'ятаю. Маргарет кидає стурбований погляд на стоятельку і в цей момент я розумію. Вона в повному броні сестри світла, її волосся приховано під білою хусткою, а талію охоплює пояс із бісером. «Коли ти дала обідницю?» – питаю я. Матінка Агнес прямує до потертого м'якого крісла, вдаючи, що не слухає нашу розмову, але добре її знаю. «У середині зими», – відповідає Маргарит, – «як і належить». Церемонія проводиться у найкоротший день року, символізують, що сестра повинна наповнювати світлом у кожен наступний. І ти не покликала мене? Маргарет заламує мої свої витончені руки, коли в розмову втручається матінка Агнес. І я сказала їй, що вона має передати запрошення особисто. Настоятелька опускається на своє місце, але ти так і не з'явилася тут, щоб отримати його. Блакитні очі подруги сповнюються сльозами, але Маргарет завжди плакала тільки за інших і досить часто через моє покарання. Що ж, незважаючи на все, нічого не змінилося, я зітхаю. Вибач, Маргарет, я просто піддалася гордині, закінчує матінка Агнес. Я хмурюся. Я збирався сказати, злилася, і це правда. Настоятелька безтурботно відкидається на спинку крісла. Злість, форма гордині. Не знаю, чи має вона рацію, але якщо чесно, мені все одно, мені лише шкода, що через це постраждала Маргарет. Ти постригла волосся? питаю я. Ця думка викликала біль. Я завжди зазрила золотистим хвилястим локонам подруги, які легко вкладалися в зачіску на відміну від моїх темних неслухняних кучерів. Маргарет сміється. Насправді, мені. Мені дозволили зберегти їх до осені, щоб ще трохи підросли. До осені, перепитую я... Чому ж? Великий торговий ярмароколіс. Усіх куточках галії з'їжджатимуться майстри, в тому числі і виробники перук. Ти зможеш виставити їх на аукціоні? Матінка Агнес киває. На ці гроші ми купимо новий ткацький верстат. Чим зможемо більше ткати? Аббатство забезпечує себе самостійно. Навіть отримує прибуток від продажу тканин, яку роблять сестри та послушниці. Але верстат тутешній, старший за саму настоятельку. Я рада зробити свій внесок, сказала Маргарит. І в цьому немає сумніву. «Сестра, – каже настоятелька, – ви можете поспілкуватися з Катрін наступного разу, а зараз не могли ви принести нам чаю, поки ми обговорюємо її поточні справи. Я пирхаю, вона поводиться так, ніби ми домовляємося про ціну на шерсть. І трохи імбирного печива, будь ласка, додаю я, сідаючи на довгий жорсткий диван праворуч від настоятельки. Як просувається розширення святилища, – запитує матінка Агнес, як тільки двері за Маргарет зачиняються. Поки подруга не повернеться і не піде знову, настоятелька вестиме хіба щось світську бесіду. За кілька тижнів почнуть зводити стіну, розповідаю я. Каменярі всю зиму обтесоли каміння для арок. Коли Маргарет повертається з підносом, я все ще описую, як установлюються блоки під гострим дахом. Подрузі потрібно кілька хвилин, щоб акуратно поставити блюдце, чашку та печиво перед не стоятелькою, а потім налити чаю та солодкі вершки. Переді мною вона ставить медовий напій, який я люблю більше і підморгнувши, залишає тарілочку із печивом. Все цей час обмірковує, як розпочати розмову про те, що мені хотілося б дізнатися. Всі три чоловіки матінки Агнес жили в інших країнах, тому вона швидше за все побачила більше місць на континенті, ніж магістр Томас. Коли останній чоловік помер, стан дови і відсутність спадкоємців привернула увагу самого короля. Він був одружний, але нічого не завадило йому віддати Ледягнес за одного зі своїх наближених. Тому її викликали до двору, але зупинившись на шляху бастві Соліс, щоб відпочити, вона вирішила залишитися тут назовсім. Написала королеві дуже милі листи, в якому розповідала, як сонце звернулося до неї у вісні і веліло залишитися і служити сестрам Світла. Мойно таким чином перейшло під управління релігійної влади Коліса. Нову сестру відразу ж призначили настоятелькою аббатства, і ця посада зберглася за нею до самої смерти. Навіть королівський указ не скасував цього. За наступні 40 років, завдяки матінки Агнес, молитовна громада з дюжини сестер перетворилася на місце, де дівчата навчалися більшої кількості професій, ніж будь-де на континенті. Більшість учениць потрапляла сюди із створенням матінкою Агнес школи для дівчаток-підлітків, більшість з яких прямо зі шкільної лави вирушала до монастиря. Так, подібне вербування – не найкращий хід, але життя рідко пропонує гарні варіанти дівчатам-сиротам, таким як я і Маргарет. Я чула, що сталося вбисто, каже матінка Аганес, як тільки двері зачиняються знову. І що ти в цьому замішана? Не знаю, звідки вона одержує інформацію, але завжди точно. Розкажи мені, підводячи чашку до губ, продовжує вона. Чому градоначальник призначив Венатрі розслідувати смерть цієї піддолахи? З двох причин, певдаю я. Злочин виявився жахливим, і Удень зізнався, що... Що проводив вечір в її компанії. Настоятелька глибоко киває. Ось чому ні граф, ні його син не розслідують. Правильно, хоча Ламберт, Мункюїр допомагає. Я постукую пальцем по краю чашки. Венатрі Симон, їхній далекий родич, але він дуже розумний і розуміється на розкритті злочинів. Я допомагаю йому, бо знайшла тіло тієї ночі. Катрін, що ти робила на вулиці посеред ночі? Стаючи серйозною, запитує матінка Агнес. Розглядала святилище, пояснюю я. Їй ніколи не подобалось моє захоплення лазінням, навіть коли я лава басти. Ми відстаємо від графіку, до того ж я добре бачу в місячному світлі. Наскільки добре? У її тоні з'явилися такі нотки, від яких у волосся в мене на потилиці стає дибки. Достатньо, щоб робити свою роботу як слід. Кілька секунд у кімнаті панує тиша, якщо не брати до уваги важкого дихання Матінки Агнес. Тобі не слід виходити на вулицю вночі, нарешті каже вона. Це небезпечно і вбивство, тому доказ. Я подумаю, чи не написати магістру Томасу, що я думаю про його доручення для тебе. Першого року після того, як я покинула аббатство, йому щотижня приходили уїдливі листи від настоятельки. Маю сумнів, що він зверне увагу на чергове. Розкажи мені про цього Симона, просить настоятелька, уткнувшись у чашку. Що про нього розповідати? Не чекаючи такої зміни теми, питаю я. Її очі з безбарвними віями дивляться на мене, не блимаючи. Ну, Катрин, може, я засліпла, але все чудово бачу. Він тобі подобається. Я прокручу в голові наші розмови, намагаючись згадати, що таке сказати. Тільки те, що Симон розкриває злочини, дуже розумний. Дві чудові якості. Але коли в думках виникає його нерішуча усмішка, і те, як він дбає про мене, у грудях несподівано розливається тепло. Як в ім'я світла... Вона відчула це. Він гарний, насолоджуючись моєю незручністю, що раптом виникла, запитає вона. Ну, досить приємний, бормочу. Я зрозуміла, що вона чекає від мене продовження зітхаючи. Світле волосся зросту трохи вище за середнього. Описи виходять досить скупі, не надто худий, але й не повний. Світлошкірий, на два роки старший за мене. А очі, світло блакитні, як у сестри Алікс, відповідаю я, промовчавши про невелику кару ваду. Значить, повна твоя протилежність, у її тоні чується веселі нотки. «Я не коротун», – заперечу я. «Навіть без туфель на підборах, які одягла сьогодні до моєї вихідної сутки, я вища за більшість жінок і багатьох чоловіків». А ще в нього теж в'ється волосся. Настоятелька пирхає. Беру свої слова назад. Ви схожі, як близнюки, не більше, не менше. Вона моргає, знову переходячи на серйозний тон. Невже його зовнішність відвернула тебе від найважливішого його характеру? Щоки відразу починають горіти. Він віддається порядним, непогано для початку. Я зітхаю, як описати Семона. Я провела поряд з ним кілька годин і не впевнена, що пізнала його краще ніж перші хвилини знайомства. Він добрий, але тримається насторожено і, здається, йому не подобається залежати від «Ми колись зустрінемося з ним?» «Я зіщулюся від цієї думки. Думаю, ваші припущення про нас з Симоном надто гарні. Я майже не знаю його. Пора діяти. Він з Мезануса». Ви коли-небудь чули цю назву? Звичайно, настоятелька бере імбирне печиво і, відкинувшись на спинку крісла, мачає його в чай. Це село із знаменитим світочком на узбережжі Приції. Ремі має рацію щодо приції, але якщо святе місце назвали світочком, значить там сталося якесь диво. Хто там помер? Принцеса, що втекла з острова на заході Брінсуїлі кілька сотень років тому. Матінка Агнес замовкає на мить, щоб спробувати відкусити печиво тими кількома зубами, що залишилися в неї, а потім знову мокає його в чай. Батько наздогнав її в мезанусі, але вона відмовилася повертатися з ним, і він її вбив. Слухатися батьків – один із десятків стовпів праведного життя, тому розповідь дуже дивує мене. Храм, у якому шанують тікачку, вона втекла не без поводу. Її батько змушував дівчину дружитися з ним. На мить мені здалося, що я просто пропустила ім'я принца, їй нав'язували в женихи. А усвідомивши почути, відкидаюся на тверду спинку дивана. Він хотів одружитися з власною донькою. Її мати померла, а король з від горя. Матінка знову підносить печиво до рота і цього разу відкушує від нього шматок. Мабуть, принцеса Дайма дуже була схожа на неї. І все ж, починаю я. Навіть думка про подібне огидна, але у світочах людям даруються великі чудеса, вистраждані мучениками за життя. Невже до неї по допомогу зверталося так багато людей, які тягнуться від кровозмішувальних шлюбів? Матінка Ганецько втає печиво, кидає на мене докірливий погляд. Її могила стала місцем паломництва для тих, хто страждає на Хвороби, починаючи від немовлят з родовими травмами і закінчуючи тих, хто бачить і чує те, чого немає, а також убивцями, які харчуються плотью своїх жертв. Ще один шматок печива вирушає дрота на а у мене від почутого зводить живіт. Невже і таких, хто настільки божевільні? Рідко, але так. Чому таких не страчують? Матінка Аганес простягає мені чашку, і я доливаю туди чаю. Наша віра засуджує покарання тих, хто не усвідомлює серйозності свого злочину. Я пирхаю. Ви хочете сказати, що покарання без глузду, якщо вони не зрозуміли, за що страждають? Вона продовжує тримати чашку, я додаю стільки вашки, скільки налила Маргарет кілька хвилин тому. Найчастіше сім'я відчайдушно вірить, що близька людина робить жахливі речі не з власної волі, Мовляв, у нього щось вселилося. Продовжує Матінка Аганес Відкидаючись на спинку крісла і поправляючи рясу перш ніж зробити ковток. Звичайним людям простіше повірити в це, адже навіть наймудріші вчені майже нічого не знають про те, що у нас тут. Вона постукує себе по скроні. Три релігійні ордери та лікарі розміщують в своїх стінах паломників, але жителі села приймають багатьох у своїх будинках. Чи не буйних, звичайно? Лише тих, хто не пристосовувався до самостійного життя, багато лікарів приїжджають до Мезануса, щоб поспостерігати та поговорити з найважчими хворими, спробувавши зрозуміти їх та допомогти повернути душевний спокій. Симон не лікар, але зважаючи на все, проводить поряд з ними багато часу. То ті чудові зділення, результат їхніх зусиль чи благословення дайми, питаю я. Матінка Аганец знову знизує плечима. Твої припущення так само гарні, як і мої, але її ім'я б не вписали б у Моалебен про святих без вагомих причин. Мене, проте, більше цікавить життя Симона до від'їзду в коліс. Цікаво, він народився і виріс в Мизанусі, чи приїхав туди лікуватися. Розділ тринадцятий. З двонів монастиря доноситься заклик до після молитви. Я встаю і хапаю незаймане імбирне печиво, щоб забрати з собою. Я краще піду. Обіцяю, що не затягуватиму з наступним візитом, так як з цим. Магістр Томас прав, не забаром я взагалі не зможу відвідувати матінку Агнес. Вона провожає мене до воріт, і про моїх батьків ми так і не заговорили, хоча через них того разу й посварилися. Настоятелька мучки, випускає мене на вулицю, я прикриваю очі рукою, поки вона закриває замок і висить ключі на пояс, але тільки я запитую, чи збирається матінка Агнес зі мною прощатися, як вона раптом нахиляється перед, просовуючи ніс між лозинами, а Катрин, так. Вона важко зітхає, ніби збирається з силами, щоб продовжити розмову. Твої батьки мертві, це правда. Але вони любили одне одного і з нетерпінням чекали на твоє народження. Серце з силою б'ється обребра, поки я чекаю на наступні слова, але вона більше нічого не говорить. І це все нарешті виривається у мене. Це все, що ви скажете. Вона усувається, відступає назад, наче битва закінчена. Це все, що має значення. Ні слова про те, чому мене покинули, як тільки перерізали поповину, ні слова про те, чому вона прошепіла магістру Томасу, коли він забрав мене в абасті. Вони зрозуміють, якщо з нею погано поводитимуться, наче вірила, що колись мене захочуть повернути. Печиво розсипається крихтами в кулаці. Можливо, це все, що має значення для вас, видавлюю я, крізь тиснуті зуби. Матінка схитай головою. Твоя сім'я щиро вірила, що ти належиш світлу. Шкода, що це не так, огризнулася я. Мені не подобається жити за високими стінами та замкненими воротами. Не подобається жити в клітці. Ми всі живемо в клітках Катрін, і лише ті, кому пощастить, зможуть обрати в яких саме. Настителька відвертається і прямує до каплиці, підспівуючи молитовні пісні, які вже затягли сестри. Злість і сонячне світло зливаються докупи, щоб посіяти зерно головного болю, яке швидко розростається, і оббиває візки тугими лозами. Коли я добираюсь до будинку, біль. Повністю сковує голову, тому мені вистачає сил лише піднятися до кімнати та лягти на ліжко. Вікно виходить на південний схід, тому шум, що доноситься від святилища, починає поступово стихати у міру того, як у робітників закінчуються зміни. Спочатку замовкають ковалди-ковалів, якими вони кують ланцюги, цвяхи та залізні рами. Потім вони щищають сажу із зроблених за день виробів та сперечаються з майстрами, чиї замовлення виконуватимуться завтра першими. Через деякий час роботу закінчать муляри та різблярі. Вони відкладають свої стамески і беруться за наждачний папір, за допомогою якого надають більшої витонченості гострим краям блоків і статуй. І нарешті спускаються ті, хто піднімає та укладає кам'яні блоки на стіни. А незабаром і вози від'їжджатимуть у різні боки. Торговці та точильники інструментів штовхають їх вручну, а решта візків розтягують з пагроба воли. Місто зітхає та заспокоюється. Дим від вогнич, огортає будівлі деревним, Матом із нотками тютюну із тисячі трубок, які розкурюють після вечірньої трапези. Пані Лафонтен стукає в двері і заглядає в кімнату, щоб покликати на вечерю, але я вдаю сплячу, і вона йде. Дзвони святилища та численних каплиць по всьому колісу, закликають віруючих до вечірньої молитви. Матінка Агнес зараз збере сестер, прислухаючись до голосів, щоб зрозуміти, кого немає. Пізніше тих, хто пропустить літургію, змусять полірувати чаші та світильники. Я часто це робила у дитинстві. Багатьох дівчат в абастві соліт матері повії, Часто ті, хто залишив абаство за кілька років до того, як зайнятися найдавнішим ремеслом. Інші вихованки з'явилися через невірність молодих дружин, які дозволили себе спокусити, або через багатих чоловіків, на хитрощі яких піддалися служниці. Якщо вірити словам настоятельки, що мої батьки любили один одного, мене не можна зарахувати до перших, але до других – чи взагалі до третіх, як Маргарит. Твоя сім'я щиро вірила, що ти належиш світлу. Як тільки ця фраза вириває у спогадах, щелепи моволі стискаються. Вони не мали права робити вибір за мене. Стоп. Матінка не сказала, вони щиро вірили, що я належала світлу, але, мабуть, не храму світла, а чи є різниця. Настоятелька ніколи не розповідала, коли померли батьки. Це вони залишили мене в аббасці чи хтось інший. І що означає усі житимуть у клітках? Може, вона хотіла сказати, що мати і батько вважали монастир кращою кліткою, ніж та, де вони жили? Я перекидаюся на інший бік і бачу, що небо стало насиченим синьо-фіолетовим кольором. Яскраве сонячне проміння більше не ріже очі. Головний біль починає стихати. Зі сходів долинає крок Ремі, але він піднімається до себе на третій поверх. Пані Лафонтен слідує за сином, але не чути жодних натяків на те, що й майстер – подався відпочивати. Можливо, він збирає по шматочках ще один вітраж. До того моменту, як місяць піднімається досить високо, щоб проникнути до моєї кімнати, відкидаючи сріблястий промінь на підлогу, головний біль залишається лише спогадом, а мої думки спрямовуються в іншому напрямку. Що місячне світло зробило зі мною в проволку. Чим більше минало часу з нашою з Симоном прогулянки, тим безглуздішими здавалися мої домисли. Незабаром я викинула з голови думки про місячне світло і магію, але зараз внутрішній голос шепоче, а раптом це справді так. Більше тисячі років тому жителі імперії Адріана вважали Місяць проклятим. Адже якщо він постійно змінюється, значить йому є що приховувати, І навіть у повню він сходить в сутінках, а заходить перед світанком, бо не може дивитися в обличчя благословенному сонцю. Ось чому селина, які живуть по годинам місяця, часто вважаються еретиками. Сучасні галійці знають, що Місяць не є небезпечним, і навіть Верховний Альтум розповідає про це в проповідях, але багато хто вірний старим забобонам. Ці люди бояться магії вважаючи її богохульним і неприродним продовженням твітьмами. Донедавно я вважала подібні ідеї санітницею, Прямокутник місячного світла повільно ковзе по кімнаті, стискаючись до тонкої смужки, потім розтягується. Ще година і воно зникне. Я змушу себе рухатися, сідаючи в ліжко пускаю ноги в панчоха на підлогу. Дошки скриплять під моєю вагою, але не голосніше, ніж зазвичай. Вагаючись, я покусую ніготь, той, котрий мало не здерла, коли злазила перевіряти ліси. Він практично зажив, якщо не брати до уваги округло синця навколо того місця, де він кровоточив. Опустивши руки, я навшпильки пробираюся в темряві до вікна на, але завмираю біля краю місячного світла. Почасти через те, що приблизно так я стояла в провулку тієї ночі, а частково через дивне бажання, яке наростає всередині з кожним кроком. Хоча бажання не зовсім відповідне слово. Це потреба і настільки сильна, що розповзаючись з глибини душі до кінчиків пальців, які починає поколювати у передчутті. Мені невідомо, чого чекати, але я чогось хочу, і мене це трохи турбує. Якщо магія реально можлива, я ризикую власною душею, адже щось добре виходило Сонця, правда? Зробивши глибокий вдих, я складаю ліву руку філіжанкою, наче збираюся набрати трохи води і витягаю її. У наступній миті світ наповнюється кольорами, світлом і звуками. Те, що я відчувала раніше, зараз наповнює всі мої почуття. Я чую кремі, перевертається в ліжку, поверхом вище, бачу порошинки, що летять зі стіни. Струмінь їхнього диму проникає в щілини половиць у мене під ногами, і раптом мене осяє розуміння. Вона вирвалася з трубки магістра, а не з вогнища. А стопами я відчуваю не лише платіння товстих вовняних ниток, на шкарпетках, які мені, зазала пані Лафонтен, а й навіть маленький вузлик під великими пальцями ноги та шорстку поверхню дерева. Всі ці відчуття захлюстують мене, навіть повітря в грудях настільки насичене ароматами, що мені хочеться його видихнути. Я потопаю. Відскочивши з променя місячного світла, немов від вогня, я з полегшенням і болючим болем розумію, що почуття знову стають звичними. Майже. Я чую і бачу набагато краще, ніж раніше, але не так добре, як кілька секунд тому, коли рука була в промені. Як би це не приголомшило в мене, було б в цьому щось дивовижне, потужне. Мені захотілося відчути це знову. Але краще інакше. Я закриваю вуха руками і заплющую очі, щоб відсікти слух і зір. І потім видихаю доти, поки в легенях нічого не залишається, і виходжу на світ. Три, два, один... Я повільно і бережно вдихаю, насолоджуючись окремими ароматами, які потрапляють в мій ніс. Грубі щільні волокна, вовни і спідниці. Сухий пил із що танцює повітрі зі свіжим весняним квітковим пилком. Неприємна гіркота від бочки з харчовими відходами, яку пані Лафонтен виставляє на двір, щоб бездомні хлопчаки могли в ній покопатися. Але останній запах приглушливий, адже кришку ще не піднімали. Як тільки мені вдається визначити джерело всіх ароматів, я перемикаюся на дотик. Нічне повітря, мов шовк, пестить мою шкіру. Полиці під ногами прогинаються всього на волосинку. І варто зосередитися, як стає чутно, тупить восьми лапок павука, поки той не переповзає на наступну дошку. Навіть біль від цинців на талії відчувається сильнішим через пояс спідниці, яка хоч і одягнена трохи нижче талії, все одно стягує шкіру. Час перейти до слуху. І я забираю руки від двох». Вітер голосно стукає по іконі рамі. Ремі хропе. Ні, це хропе пані Лафонтен у кімнаті навпроти спальні сина. Я перекладаю увагу на вулиці». І розрізняє звуки, які ніколи не чула. Тріпотіння крил метелика, помахи шкіряних крил кажана, яка проникливим криком чи до своєї здобичі. Із сусіднього кварталу долинає кроки стражника, що патрулює вулицю з ліхтарем, що поржавів і скрипить у руках. На горищі сусіднього будинку шкрябуть щури і капає з водостоку вода. А з провулку знизу долинає серцебиття людини.